останнє горня молока і завжди його Дмитрикова половинка була більшою і як би він не обурювався, як би не просив його мама це він сам вона із ним навіть тут на цьому порожньому темному пляжі вона мабуть не спить думає про нього він відчуває це навіть на іншій стороні планети а цей дуже схожий на нього самого чоловік його батько зовсім не його його існування як батька ще треба довести, потрібні докази, не документи, не аналіз ДНК, не визначення сумісності груп крові. Деметро серцем, душею не сприймав його як батька. І Олексій Роговський це відчував. Між ними не виникло, не проскочило, не пробило ізоляцію відчуття, що єднає людей рідних по крові. Тоді в Тернополі, коли вони обідали разом, і Роговський мовляв Дмитрика, змусити маму відпустити його до Америки без викупу, коли обіцяв золоті гори і неозорі перспективи, щось між ними було. Оте єднання, близькість. Мабуть, прагнення хлопчика відчути поруч батька, довести собі і світові, що він не гірший за інших. Батько у нього є. Батько його любить. Створили тоді цю ауру любові яка допомогла тоді пропозиції Роговського увійти в серце хлопчика ножем у масло. Даремно він тоді пошкодував грошей, не дотримався джентльменської угоди. Що саме було даремно, коли він допустив помилку, тоді чи тепер, коли він у нападі ностальгії чи під тиском матері, яка повсякчас шипіла над вухом про батьківські обов'язки та іншу біліберду на тему, що люди скажуть, Зателефонував Дмитрові та запропонував допомогу тут, в Америці. Юнак, що крокував поруч, стрункий із широко розгорнутими плечима. Юнак із його власною роговського поставою, не скидався на того хлопчика за столиком на кафе, який дивився на нього закоханими очима покинутого і віднайденого цуценяти. Олексій Роговський Умів знаходити вагомі, переконливі аргументи, мудрі, красиві, зворушливі слова. Він професійно володів майстерністю переконувати. Його промова, виголошена у безлюдді піску в супроводі шепоту океанських хвиль, могла б зворушити, розчулити, змусити зронити сльозу, розридатись, посміхнутися, зажуритись, перейнятись, загалом повірити в його щирість будь-кого. Лише юнак що крокував поруч, стрункий, із широко розгорнутими плечима, юнак із його власною Олексія Роговського поставою залишався байдужим. Він чемно слухав, схвильовано кивав, відповідав на кожне запитання, здавалося, усе розумів і з усім погоджувався Та залишався байдужим. В його серці не знаходили відгуку труднощі, які довелось долати батькові на шляху до Америки, а також усі його сімейні проблеми, проблеми його дружини та доньки-дружини. Мабуть, ці труднощі були справді серйозними, як на їхні мірки. «Не знаєте ви біди? Поняття ви не маєте, що таке справжні проблеми?» – думав Дмитро. Слухаючи батька з усією властивою його чимністю, Від щирого серця намагаючись перейнятися почутим. Тебе б на вами не місце, В її поліклініку, на її зарплату, Тебе б у нашу малосімейку. Їй завжди щастило у таких справах. Мусило б і цього разу. Неодмінно мусило. Інакше бути не може, інакше... Валя знала, що треба робити, щоб пощастило. Треба взути щасливі білі туфельки без каблучків, тричі повернутися і попросити ангела-охоронителя, а все інше він зробить сам. Він краще знає, що їй потрібно. Це знову була втеча. За спиною подихне просто холоду арктичної криги. А може і ні. Живуть люди із такими, як Жора. Добре живуть, замужно, навіть діти їм народжують. От уже хто-хто, ажора не волав би, як різаний, роби аборт.